la microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea I-020 și 9 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, noi cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, citind câte un verset, fiecare verset luat separat, urmat de câteva explicații, câteva meditații. Poate va spune cineva că ce atâta trudă pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, și șoricelul acela care s-a îmbătat dintr-o broboană de strugure a crezut în beția lui că este cel mai tare și căutat pe motan să se bată cu el. Așa face și bietul om, îmbătat de lucrurile care le vede, crede că atâta este totul. Viața aceasta pe care o trăim în trupurile de carne este o trambulină de pe care vom sări în viața veșnică, viața cea fără de sfârșit. Spune că un credincios împreună cu un prieten necredincios se plimbau pe o câmpie într-o zi cu soare de vară. Credinciosul a vrut să-i arate prietenului său frumusețea naturii înconjurătoare pe care Dumnezeu a creat-o. A fost de ajuns ca să pomenească de Dumnezeu pentru ca prietenul să-și bată joc de el. În zadar îi spunea credinciosul despre iubirea cea mare a lui Dumnezeu, că a dat morții pe cruce pe Domnul Isus pentru păcat. Prietenul îi spunea că numai proștii mai cred asemenea povești. Tot plimbându-se ei pe câmp, cerul s-a acoperit de nori negri și văzduhul a început să fie brăzdat de fulgere și de tunete care răsunau cu putere. Credinciosul privea liniștit această desfășurare a măreției divine. Dar deodată un fulger de la ochii, a străbătut văzduhul urmat de un tunet asurzitor. Necredinciosul plin de teamă se îngălbeni la față și început să-și facă semnul crucii cu zor mare. Ei, stai, prietene," îi spuse cel credincios. Ce faci? Dumnezeu nu există, numai proști mai crede în el." Rușinat, acela n-a mai zis niciun cuvânt. Și câți nu fac la fel?" Mă găseam într-o zi în birou cu mai mulți care erau împotrivitori Evangheliei și care și ei spuneau că nu mai proștii mai cred că există Dumnezeu. Deodată însă un trăzneci și un cutremur au zguduit casa din temelie. Toți s-au îngrămădit plin de spaimă la ușă, înghesuindu-se să scape viața. A fost de ajuns ca Dumnezeu să miște puțin temeliile pământului, iar vieții oameni să-și dea seama că Dumnezeu există. Cum stau lucrurile cu tine, iubite ascultător? Te-ai gândit în mod cu totul serios la Domnul Dumnezeu care există și te-a făcut cu un scop pe acest pământ? Știi cu ce scop te-a făcut? Știi cu ce scop te-a adus aici pe pământ? Știi cu ce scop a trimis pe Domnul Isus? Toate acestea le-a făcut ca să-i slujești de slavă laudei sale și slujind de slavă laudei sale să fii la un loc de mare cinste. Iar noi cei care astăzi trăim în cea mai frumoasă epocă a bisericii, suntem mireasa lui Hristos? Avem harul acesta să fim mireasa Domnului Isus Hristos. Iată la ce rang mare te a chemat pe tine și pe mine. Iar aceia care vor birui lucrurile acestea văzute și vor trăi la înălțimea staturii, la înălțimea calităților de om. Om înseamnă privitor în sus, vine de la cuvântul grecesc antropos. Aceia care vor trăi aici pe pământ, privind o lucrurile de sus, gândindu-se în mod cu totul serios la veșnicia viitoare și vorbirii i astfel toate ispitele trecătoare, au parte de cea mai mare cinste care se poate închipui, după cum a făgăduit însuși Domnul Iisus Hristos la Apocalipsa capitolul 3, să stea cu el împreună cu Domnul Iisus Hristos pe scaunul lui de domnie. Cine își poate dori mai mult decât atât? Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă în față, să, trezească, să ne trezească la realitate, să ne trezească din beția lucrurilor trecătoare și acestea pământești, la realitatea veșniciei care ne stă în față, să o vedem, să o înțelegem și de dragul Tău să primim pe Domnul Iisus Hristos pe care L-ai trimis pentru noi aici pe pământ, să devenim copii ai Tăi și apoi devenind copii ai Tăi să trăim prin Tine, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Domnului Îngerii în cer vor cânta Că lui Iisus te-ai predat Iată satan e învins Doamne fi glorificat Aur, și palate, Nu te-o scăpa de la moarte Timpul aproape trecut Cu viața ta ce-ai făcut în tine ce-o să rămână Ești doar un punct de tărâm. Genii balon, nu tot scăpat de la moarte, fi prova pa vene de o ce ta cei făcu. În tine ce să rămână, ești doar un cum de tărâm, sufletul e tot ce oare bare cui vrei să-l preda. Iubiți ascultători, pătrundând în textul lecției noastre de astăzi. Ne aflăm deci în programul I-029, vă facem cunoscut că ne aflăm în Evanghelia după Ioan la capitolul 2 și ne vom începe meditațiile de astăzi cu versetul 21 pe care îl voi citi în urmat de explicațiile care îl însoțesc. Dar el le vorbea despre templul trupului său. Deci ne aflăm împreună cu Domnul Isus în împrejurarea în care a intrat în templu, a făcut un bici de ștreanguri și a zgornit afară pe toți aceia care transformaseră templul lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari în care făceau comerț. Mișcați și intrigați de atitudinea aceasta, preoții cei mai de seamă și cum farisei au venit și au cerut socoteală și l-au întrebat, cine ți-a dat ție putere să faci aceste lucruri? La care Domnul Isus le spune, stricați templul acesta și îl voi ridica în trei zile. Ei atunci s-au adresat Domnului Isus mirați, cum adică? Au trebuit 46 de ani ca să fie ridicat templul acestu și tu îl vei ridica la loc în trei zile? Iar în versetul pe care îl studiem acum, aflăm că Domnul Isus de fapt le vorbea despre templul trupului său. Orice vorbire a Domnului Isus era duhovnicească, deși era îmbrăcată în haina lucrurilor de pe pământ. Cine se oprea numai la haină, se poticnea. Adevărurile dumnezeiești, de dincolo de vălul materiei, erau prezentate oamenilor de Domnul Isus în formă de pilde, asemănări și simboluri. La Matei 1334 34 aflăm că nu le vorbea deloc fără pildă. Așadar, Evanghelistul Ioan ne face cunoscut aici că, de fapt, Domnul Isus vorbea despre templul trupului său. Ce minunat și scump a fost acest templu! Domnului Iisus i se dă un trup omenesc în care n-a fost păcat. Puterea celui prea înalt a umbrit pe binecuvântata și fericita Fecioară Maria, care a locuit în Nazaretul Galilei, iar cel născut din ea a fost sfânt. În adevăr, din copilărie trupul Domnului Iisus a fost sfânt și nepătat. Dar a venit o zi când, botezându-se în Iordan, el s-a predat cu totul în slujba sfântă la care a fost trimis de Dumnezeu ca să poarte în trupul său pe cruce păcatele oamenilor. Duhul sfânt se coboară peste el și îl pecetluiește pentru lucrarea aceasta. Iată acest templu nimicit. Trupul sfânt este bătut și bagiocorit, chinuit și pironit pe cruce. Spinii îi încununează fruntea. Piroanele trec nemiloase prin mâinile și picioarele lui. Sulița pătrunde în coastă și-i străpunge inima, făcând în ea un loc și pentru mine și pentru tine. Ah, ce nimicire tristă, dar binecuvântată! În sfârșit, vedem acest templu înviat. Domnul Isus se îmbracă din nou în trupul său, care acum este nemuritor, slăvit și duhovnicesc. E liber de toate mărginirile timpului și de slăbiciunile omenești. El este modelul și chezășia trupurilor noastre duhovnicești la înviere. A mai fost vreun trup ca acesta? În versetul 22, Evanghelistul Ioan continuă cu getările începute la versetul 21 în felul următor. Tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte de vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Orice vorbă pe care o rostea Domnul Isus avea greutatea adevărului Dumnezeesc fără nicio lipsă la cântar și se împlinea cu cea mai mare exactitate. În urma ei răsăreau credința și lumina care puneau stăpânire peste inimile ucenicilor mai întâi și apoi peste toți ceilalți oameni care ascultau cu sinceritate. Când vedeau împlinirea vorbelor Domnului Isus, credința ucenicilor creștea. Iată, aici este momentul să ne întrebăm pe noi. Ce se întâmplă cu vorbele pe care le rostim noi? Ce urmări au ele în inima celor care le-au ascultat? Dacă vorbele noastre poartă semânța adevărului dumnezeiesc, vor aduce ca rod creșterea credinței în inimile celor care le-au ascultat. Să fim foarte atenți la vorbe, ca să nu fie rostite în chip ușuratic. Vorbele Domnului Isus în inimile ucenicilor aveau greutatea scripturilor dumnezeiești și ele duceau la întărirea credinței în autoritatea acestor sfinte scripturi. Tot ce facem, vorbim sau cântăm noi, în calitate de urmașă Domnului Isus trebuie să ducă la întărirea credinței semenilor noștri în autoritatea Scripturilor Sfinte, cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Prin noi, care suntem creștini adevărați, prin noi crește slava Lui Dumnezeu pe pământ și autoritatea cuvântului Său scris între oameni. Dacă nu veghem însă și dacă nu ne lepădăm necurmat de noi înșine, putem împiedica slava Lui Dumnezeu și autoritatea cuvântului Său în lume. Acesta este un prilej serios de adâncă cercetare pentru noi să vedem în care categorie suntem. Suntem noi printre aceia a căror vorbe și fapte duc la întărirea autorității cuvântului lui Dumnezeu? Citim în continuare versetul 23 de la Ioan 2, așa cum Duhul Sfânt a găsit cu cale să-l călăuzească pe apostolul Ioan să scrie. Citim versetul. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Domnul Iisus a venit pe pământ nu numai cu o viață curată și sfântă, așa cum nu s-a mai văzut până la El și nici după El, a venit nu numai cu o învățătură dumnezeiască puternică împotriva căreia nu putea să stea nimeni, ci, pe lângă acestea, el a venit și îmbrăcat cu o putere necunoscută pe pământ, prin care făcea semne și minuni, pentru ca să fie cunoscut ca Mesia cel vestit de proroci. Ținta Domnului Isus, prin tot ce făcea el, era numai una singură și nume să ajute pe oameni să creadă în mesianitatea lui și crezând să aibă viața veșnică. Mulți au crezut, spune aici versetul, că vedeau. Copil al lui Dumnezeu, fratele meu, tu, ca și mine, care am primit prin credință și pocăință pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal, suntem așezați undeva pe pământ cu aceeași chemare ca Marelui nostru Mântuitor și anume să aducem pe oameni la credință și prin credință să fie mântuiți. Dar oamenii nu pot să creadă numai din ceea ce le spunem noi cu gura, ci ei vor să vadă ceva în noi. Și, în adevăr, ei văd ceva. Întrebarea se spune, ce văd? Prin ceea ce văd, sunt ei atrași la credință sau sunt îndepărtați la credință? Iată o întrebare. Mulți au crezut în Domnul Isus pentru că în el vedeau ceva neobișnuit, o trăire neobișnuită și o putere neobișnuită. Atât trăirea, cât și puterea lui, veneau din legătura pe care o avea cu tatăl ceresc. El nu făcea nimic de la sine, ci numai ceea ce îi dădea tatăl să facă, pentru că îi era supus în totul tatălui. La Ioan 5,30 scrie, eu nu pot face nimic de la mine însumi, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Tot așa și noi, prin legătura personală pe care o avem cu Dumnezeu, putem fi folositori semenilor noștri. Prin cele arătate mai sus, nu vrem să abatem sufletele de la credință, îndreptându-le spre vedere, adică spre cele văzute, ci noi vrem să înălțăm marele adevăr pe care însuși Domnul Isus l-a înălțat și anume. Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu, dar și cel care rostește Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie un vas curat, cum scrie la 2 Timotei 2 cu 21, ca să nu împiedice lucrarea de propovăduire a Cuvântului. Dacă el spune una, dar oamenii văd alta întreirea lui, nu sunt ei oare împiedicați de la credință? Ce efect va avea asupra fiului meu sfatul de a nu fuma? în timp ce eu însumi am o pipă de al cărei fum abia mă mai zărește copilul. Ce folos ar avea, ce efect ar avea asupra copilului meu? Sfatul să nu bea, dacă el m-ar vede pe mine venind acasă mereu pe două cărări și duhnind tot a băutura. În același fel, raportat la subiectul nostru, ce efect ar putea avea învățătura pe care am da-o oamenilor despre patria cerească, despre lucrurile nepieritoare și veșnice, în timp ce noi am umblat la cot cu ei după cele trecătoare? Vedem deci că prin legătura personală pe care o avem cu Dumnezeu putem fi folositori semenilor noștri sau, din potrivă, îi putem împiedica și pe ei. Așadar... Noi suntem răspunzători față de toți aceia care ne ascultă mărturisirea noastră cu gura, pe care însă o contrazicem cu viața, o tăgăduim prin felul de viețuire și în felul acesta împiedicăm pe oameni să vină la mântuire. Să ne cercetăm serios, orice creștin adevărat este un mărturisitor al Domnului Isus. La versetul 24, Evanghelistul Ioan ne face cunoscut că dar Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Se poate întâmpla ca într-un moment de înflăcărare și într-o împrejurare deosebită, omul care aude Evanghelia să creadă în Domnul Isus și să facă un legământ că îl va urma. Se poate lucrul acesta, dar nu înseamnă că acel om a devenit dintr-o dată copil al lui Dumnezeu că s-a petrecut în clipa aceea nașterea lui din nou. Sunt și cazuri destul de rare când lucrul acesta se petrece totuși cu adevărat. Credința adevărată și nașterea din nou adevărată sunt lucrări care se petrec în inima omului prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, printr-o pocăință adâncă și printr-o hotărâre negrăbită din partea omului ca să urmeze Domnului Isus. Când omul se hotărăște să urmeze chemarea Evangheliei la o viață nouă, trebuie să-și facă bine socoteala, așa ne învață Mântuitorul nostru la Luca 14. Mulți au crezut în numele Lui că-și vedeau semnele pe care le făcea, dar Isus nu se-i credea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Deci, Domnul Isus nu s-a bucurat că mulți iudei au crezut în momentul acela în el pentru că știa nestatornicia acestei credințe, știa că totul este foc de paie. Adevărat zice și Spurgeon, Isus nu s-a încrezut în oameni pentru că știa ce se ascunde în trunchi. cu atât mai puțin să ne încredem noi, când știm ce se ascunde în ei. Deci, Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Ce scumpă este încrederea! Nu poate propăși o lucrare dacă cei care lucrează nu au încredere unii în alții. O familie de unde lipsește încrederea se distruge. Pe poarta neîncrederii intră vrăjmașul cu toată suita sa de nenorociri. În lucrarea mântuirii, Dumnezeu caută lucrători vretnici de încredere Căci el nu-și poate încredința tainele sale vrăjmașului. Ce exemplu strălucit ne este Sfântul Apostol Pavel în această privință? El zice despre sine. Mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Versetul acesta este versetul 12 de la 1 Timotei, capitolul 1. Nu orice om care se ocupă cu lucruri religioase este neapărat în slujba Domnului. În această strălucită slujbă, el, Domnul, își alege slujitorii potriviți și nu greșește în alegerea lui, pentru că el este cel care cunoaște desăvârșit pe toți. Oamenii, profesorii de la seminare de teologie, pot foarte simplu să dea diplome la fiecare după aprecierile lor. Însă cel care este recunoscut de Domnul în via lui ca lucrător nu sunt cei care au diplome de la oameni, ci sunt cei pe care el îi cunoaște că se poate încrede în ei. Aceia a căror inimă se armonizează cu inima lui Dumnezeu, aceia care nu mai au afaceri personale amestecate cu lucrarea mântuirii, aceia care trăiesc cu adevărat lepădarea de sine, aceia care își omoară zilnic vechea fire și se înmulnoiesc în omul din lăuntru, aceia sunt oamenii în care se încrede Dumnezeu. Vorbind despre lucrători, ca bărbați în via Domnului, el se încrede în aceea în care mai întâi se poate încrede ca reprezentant al lui pe pământ în cadrul familiei lor. Ca soț, reprezinți pe Domnul Hristos în relație cu soția ta, și dacă Domnul se poate încrede în tine prin mărturia pe care o dai față de soția ta, dacă Domnul se poate încrede în tine prin mărturia care o dai ca tată față de copiii tăi, desigur, El se va încrede în tine în continuare și în misiunea pe care ți-o va încredința ca reprezentanta Lui față de lumea din jur. Dar dacă tu ești falimentar în aceste două atribuțiuni de mare însemnătate, cum să te duci mai departe să duci solia mântuirii Lui? Căci potrivit textului de la Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 8, mărturia Domnului Isus trebuie să înceapă din Ierusalim, pe urmă Iudeea, după aceea puțin mai departe în Samaria și apoi până la margine pământului. Respectiv, mărturia Domnului trebuie să înceapă din locul în care ești în casă, apoi printre cunoscuți, în biserică și după aceea mai departe în lume. Acestora le dă el încrederea acestora le acordă el calitatea de lucrătore săi și pe aceștia îi va recunoaște în ziua cea mare a socotelilor. Iar ceilalți pot să aibă diplome una după alta, dacă nu s-au lepădat de sine, dacă au lucrat de capul lor, chiar dacă au făcut lucrare oricât de mare ar fi. Vor veni unii care vor spune, Doamne, am prorocit în numele Tău, am scos dracii în numele Tău și el le va spune, Depărtați-vă de la mine, lucrători ai fără de legii, adică voi ați lucrat de capul vostru. Voi n-ați venit la mine, nu sunteți trimișii mei, sunteți trimișii cu tărui seminar, sunteți absolvenții cu tărui curs, duceți-vă la cei care v-au dat diplome și de la ei să vă luați răsplata. Asta nu înseamnă nici pe departe că nu poți să ai o diplomă și să fii totuși recunoscut de Dumnezeu. Nu, nu așa ceva am avut de gând să spun. Sunt foarte mulți, Dumnezeu s-a folosit în chip minunat, de mulți, de-a lungul istoriei și se folosește și astăzi, care au absolvit seminare, care au diplome, nu-i l-a încurcat pe Dumnezeu nimic să se folosească de ei. Principalul este că aceștia s-au predat Domnului și Domnul s-a putut încrede în ei ca mărturii, mai întâi în familiile lor, în cercul cunoștințele lor în adunarea lor și pe urmă i-a dus și mai departe. Dumnezeu nu se împiedică de diplome. Problema se pune când oamenii se sprijinesc pe diplome și nu iau în considerație chemarea lui Dumnezeu. Am făcut această remarcă pentru a nu fi greșit înțeles să se considere că dacă ai diploma, ești pentru asta scos din cer. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu are reprezentanți de -ai lui, are martori de -ai lui în toate sferele de activitate, Tocmai pentru a face și pe aceștia să înțeleagă că, de fapt, ceea ce contează și ai el în considerație nu sunt diplomele, ci relația directă și personală cu el. Domnul să facă să fie cât mai mulți absolvenți cu cât mai multe diplome, căci acestea nu îl încurcă pe Dumnezeu, în multe cazuri ne încurcă pe noi oamenii. Deci nu este problema câte diplome sunt, important este ca toți să fim oameni în care el să se poată încrede în mărturia pe care o dăm, mai întâi în Ierusalim, după aceea în Judea, în Samarea și pe urmă până la marginea pământului. Dumnezeu nu-și dă harul său celui străin. În lucrarea vieții, el nu întrebuințează pe cei morți. În lucrarea sfințeniei, nu folosește pe cei intinați. Nu, nu! El nu face asemenea greșeli. Cum să primească trădători în lucrarea lui? Cum ar putea un lup să fie păstor? Cum ar putea cineva străin de lucrarea cerului să o apere numai pentru că are diplome? Iată un adevăr atât de mare și atât de simplu. Nu e de ajuns să înveți cu mintea anumite lucruri din Biblie, să practici din obișnuință anumite forme religioase, gândind în felul acesta că faci slujba Domnului și că El s-ar mulțumi cu aceasta. Nu, fără nașterea din nou, fără firea cea dumnezeiască, fără o viață de lumină în toată purtarea, fără o stăruință în bine, fără o stăruință în rugăciune, stăruință în cercetarea cuvântului și în stăruință în voia lui Dumnezeu, fără o stăruință în alergare pe calea credinței, fără toate acestea nu putem fi oameni de încredere ai lui Dumnezeu și nu putem fi folositori cauzei lui. Viața de credință în Dumnezeu trebuie să ducă la viața de încredere în Dumnezeu și apoi o treaptă mai înaltă, Dumnezeu să se încreadă în Cel Credincios. S-a discutat astăzi la Biserica pe care o frecventez despre Domnul Isus, pe care fiecare credincios și mai ales un lucrător trebuie să-l cunoască sub două nume. Prima dată, Isus Mântuitorul, care ne scoate din păcat și pierzare, și prin al cărui har primim noul titlu de copil al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Totul este lucrarea lui, el este cel care a săvârșit-o, el este cel care ne-a chemat și prin harul său noi suntem cei care am răspuns. Al doilea nume sub care trebuie credincioșul să-l cunoască pe Domnul Isus și mai ales acela care trebuie să fie ales în lucrarea Domnului este de Isus Domnul. De fapt, acestea sunt însuși cuvintele îngerilor care au adus vestea păstorilor în Luca la capitolul 2. Le-a spus că vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, ambele nume. Hristos are de-a face cu mântuirea noastră. Domnul are de-a face cu starea a doua și anume, El stăpânește viețile noastre. Printr-un proces continuu și neoprit, de lepădare de voința noastră, alegem tot mai mult în fiecare sector de activitate potrivit luminii pe care ne-o face voința Lui. Alegând voia Lui, prin depădarea de voia noastră mai întâi, îl primim pe El ca Domn. Deci El este Hristos care ne izbăvește de sub puterea păcatului, dar dacă nu-L cunoaștem ca Domn, ca stăpân, ca Acela care guvernează întreaga noastră viață, nici pomeneală să putem să facem o lucrare de-a Lui. Scriptura ne prezintă pe toți ca mădulare ale trupului lui Hristos. Închipuieți, iubite ascultător, că ești foarte obosit și creierul spune picioarelor să te poarte la pat să te culci. Dar picioarele, având voința lor proprie, au chef de plimbare. Și în loc să te duci să te culci, vei vedea că te iau picioarele și te poartă pe alei pentru că la ora aceea târzie din noapte ele vor să se plimbe. Ce ar ieși din trupul nostru? Cine ar putea să trăiască în felul acesta? Deci nu este destul să fim membru în trupul lui Hristos, ci pentru că noi spre deosebire de mădularele noastre moarte, noi avem voința liberă, noi trebuie în mod conștient să ne predăm Domnului Isus Hristos și să învățăm să ascultăm de voința lui prin voia noastră prin liberă alegere. De aceea este atât de important să-L cunoaștem pe Domnul Isus nu numai ca Mântuitor, deci nu numai Hristos, ci și Domnul, așa cum au spus îngerii, adică stăpânitor al vieților noastre. Ai să cunoști un credincios care l-a primit pe Domnul Isus nu numai ca Hristos, ci l-a primit și ca Domnul, prin aceea că are o viață plină de pace, de bucurie, de echilibru, de sănătate duhovnicească. Iar sănătatea aceasta duhovnicească, împlinirea aceasta sufletească, dacă vrem să o numim așa, dă și trupului o stare de echilibru și de sănătate. Dorind ca fiecare din ascultătorii noștri să-l primească pe Domnul Hristos și ca Hristos, deci, care l-a salvat din păcate și ca Domn apoi care îi stăpânește viața, vă anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I-020 și 9. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.